net so skyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time en jy is by die rechte plek jy kan ontspannen rustig raak dit is ons gereelde program hierdie tyd van die aand, oordenking jy is ingeskakel by Net Radio SA, Net Radio SA en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Ayrini, stad van vrede in Pretoria, Sood Afrika en jy is baie, baie welkom hoor elke van jylle wat jy moet doen hierdie tyd op vrijdag wanneer die meeste mense seker pesig is met baie ander lekker dinge koop jy na die tyd uit en luister na die woord van die Heere so jy is verskrikkelijk baie baie welkom en ek hoop rechtig dat jy kan achter oor sit en voet een bykie op sit, en as jy lange haare het en jy bykie dit los sal maak en rustig luister koop my stem gehalte vanavond is van so aard dat jy sal rustig voel, rustig in Godse teenwoordigheid. Ek groet in die geloof, omdat die internetradio'se golwe dwars oor die ganse wereld beweeg en ek nou al die terugvoer gekry het en waar geneem het dat daar nie eindelijk een land is wat nie rechtig soms inskakel nie. is ons baie dankbaar om somme net in een paar tale net hallo te sê, so dat jy kan rustig voelen, thuis voel. en dit oorweeg dat jy hierdie jou eie radio sal maak, en andere sal van, van sal vertel, en ook een bykie self op die web blad van die radio in te gaan, by www.netradio.sa.co.za Ek jy daar rond te kyk, kyk na die mense wat uitsaai die omroepers, die verskillende soorte van programme wat daar is, die tye, en dan daar die inlichting ook aan mense vir wie jy omgee, aan dit aan hulle bekend te maak, vertel hulle ook hoe om in te skakel. Alle mense is nie rekenaar vaardig nie, ons praat gewoonlik van, ons is BC, BC, geboore, before computers, en baie van ons, het nou met pen en ink begin skryf, en vandag is die kinders allemaal bezig, Om net te tekst Selfone en met tablette en al die soort van goed Sulle bezig Om die dag Door te breng, al die aantekeninge en Goed wat hulle doen, wat ons gewooniks op Nota boeken gedoen het Stikkie papier langs jou en so aan Vandaag is alles elektronis, allemaal werk maar elektronis, en die mens moet zeker die kopskuif probeer maak, terwijl het maar moeilik gaan, maar wat daar wil is, is daar weg, en ek gloe, jy sal dit ook bemeester, behalve as jy dit al lang kal bemeester het, dan is ek baie, baie dankbaar, dat jy so goed te rekenaar, vaardig is, dan sal het vir jou kinderspielekies wees om in te kom en som hier op die kleedskamer in, wanneer jou op Facebook is dan daar by die soek engine sit jy maar net, net radio is aan, dan kom jy by ons kleedskamer en iemand sy daar inlaat dan kan jy maar net hallo sê, oh wat jy ook al wil doen jy kan vraag, vraag, kan voorstel maak en ek waardeer, dit is mense met my praat maak my meer gerus, meer gemakkelijk voel. So, soos wat jy nou gemakkelijk voel, en die net nou vir jou moendelik is, om lekker achter oor te sit, en die voete op, voel ek nie baie gemakkelijk, as ek weet daar is iemand wat luister. En ek jy so my gedagte, so prentje kan vorm, en met jou kan praat, en dan is daar mos, mooi, wonderlijke, communicatie aan die gang. Ek dink ons moet net groet en dan gaan ek Psalm 121 vir voor u voordra. Vooraf opgeneem maar deur my stem. In die Russiese taal sê ons "Privyet" of "Zdravstvujte". In die Duitse taal "Guten Abend" en in Hebreeus "Shalom" wat vrede beteken in kalimera en Grieks, wat sê ek, ek sê dag, en dan hallo en hy en haai, vir somme my baie andere mense, wat dit verstaan, dat is baie tale wat mense as hallo sê, dan weter het of haai of haai, en goeie naand, vir ons mense wat Afrikaans machtig is, en miskien dat ek in die buitenland al is, en nog lis is om na Afrikaans te luister, my my welkom en in die Italiaanse taal ciao en in Noord-Soto doem helaas. Nou hoop ek jou voel gegroot en jou jy voel rustig. Hoop voel rechtig so, want dis belangrijk, dat een mens rustig in jou gees raak en afsluit van al die dinge die buitenkant. Dit wat die hele dag dier jou verstand gemaal het waarmee jy bezig was. Het is moeilik om dit sommer net af te sluit, maar koop die psalm wat ek aan die voorhoud hier en voorlees, sal jou help om dan rustig te wees. So sit gemakkelijk, sit die voete op en ontspan en luister so mediterend in een stemming van meditasie Psalm 121 Pelgrims lied Ek kyk op na die berge Waar vandaan sal daar vir my hoop kom My hulp kom van die here wat jimmel en aarde gemaakt het Huis aan die toelaat dat jy struikel nie en wat jou beskerm slaap dood Baarlik, die skermer van Israël sluimer nie in, en hy slaat nie. Die Heere beskerm jou, die Heere bewaar jou van alle gevare. A dags sal die son jou nie in en s'nachts sal die maan jou nie kwaad aandoe. Die Heere sal jou beskerm tegen alle gevaar Jou leven sal hy beskerm. Huisel jou beskerm waar jy ook gaan hou en met altyd. Jy voel nou rustig Jy is ingeskakeld by net radio SA en dit is so amper 15 minute oor 7 Suid-Afrikaanse tyd en jy luister na die program oor en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanaf Ireni Pretoria, Suid-Afrika En ek wil net a paar name wat ek so vannig sê noem Sê baie welkom elkeen van julle Tania, Asien, braam En Piet en Kleinkie En Antoinette En Lorraine Mari Lou En ek hoop nou nie dat Dat iemand anders is Wat hoop ek het jou naam gesê nie En nadat ek dit nou vergeet nie Ek is jammer dan hoor Onvaar my verskoning Ons gaan vanavond begin En Een bepaalde begrip Probeer verstaan rondom Jezus En ek begin by Psalm 2 En ek lees vir jou Vers 7 Psalm 2 by vers 7 En nou voor ek lees, herinner ek jou, nie, dat ons eindelijk bezig is om globaal te kyk na die begrip van die bruid Dit wat die kersie op die koek is van Godse jylle raadsplan Wat versluierd is soos wat een bruid gewoonlik versluierd is maar as een mens die skrif onder die leiding van die gees van die Heere lees, dan lig die here daar die sluier vir ons bykie op, dat ons kan kyk. Maar dit het so n klomp drade wat die mens by mekaar moet trek en moet hou, vanuit verskillende richtings, omdat ons nou sê, dis die kers op die koek, en betekent dit nou die hele kook is daarby betrokken, soos die hele skrif, die hele woord van God, en elke woord daarin gaan eindelijk maar oor die totale klimaks, die uiteindelike klimaks, en die herstel van alles wat in die schepping verkeerd gegaan het. Nou hier in Psalm 2 het ek nou nou net weer in die Hebrause tekst net seker gemaakt, Van die vertaling hier Ek lees Ek wil vertel Van die besluit Nou daar die woord vir besluit In, in die brews is gok Maar dit het een baie diep betekenis Soos eindelijk die raadsplan van God Daar is rechtsbeginsels ook daarby betrokken, as een mens nou die Hebreeuwse woordeboek vat, en kyk een biekie daar, en dan sê jy dat dit is zo so ryk aan betekenis, dat een woord dit nou nie rechtig kan, kan weergeen nie. Daarom weet jy van die Amplified Bible, het een poging aangewend om iets daar aan te doen. Die Amplified Bible het een vers en dan is daar hakies en dan daar een hele klomp gedagtes binnen in hierdie hakies. Wat die uitbreiding is dan op die tekst om te probeer om die, die ruikdom van een woord te probeer weergewe want dit is baie moeilik dit is eindelijk uh, nie rechtig moendlik dat die mens een vertaling kan geef van die Hebreeuwse tekst nie, die teks is te reik daar is toveel dinge wat verloor gaan in die proces van vertaling dat een mens rechtig die prediking nodig het en ek denk dis maar die rede ook om God besluit dit dat die woord gepredigd moet word en dat hy mense roep van die persoon wat dit nou moet doen moet die, moet, die, moet die tekst nagaan en gaan kyk na die dieptes en dit probeer dan in die prediking oorgedra te kry wat een moeilike taak is, maar Ons weet die gees van die Heere, wat die auteer van die woord is, is ook by ons, en hy woon ook binnen in ons. En Jezus het beloof dat waar ons in sy naam in is, is hy ook in ons tegenwoordigheid, so ons weet dat God ons help, net soos wat hy ons ook nou hier help. Voor my help as die persoon wat moet voortlees en verduidelik en u wat aan die ander kant sit en luister. So hier die raadsplan, hy sê, ek wil vertel van die besluit, wat dit nou hier in die ou-Afrikaanse vertaling staan. Maar as een veel rikker woord, soos ek probeer sê, hy sal ook achterkom, ons mis nou aangaan, want dan is daar nou een dubbelpunt en dan is dit nou die besluit, die raadsplan, die here het aan my gesê en as jy nou die Afrikaanse vertaling by jou het, die ou Afrikaanse vertaling, dan sê jy sien die woord Heere staan daar geskryf en alles in hoofletters die H-E-R-E -E is in hoofletters, want soms sal jy sien die woord Heere staan geskryf, maar van net die eerste letter die H een hoofletter is en dan is die rest klein letterkies maar as jy nou jou wei wil daar by jou het en jy sien wat ek vir jou sê dit is die herense naam daar die, dat j -H -H, of so sommige mense sê j ja, en andere sê s s j h en ons in die Afrikaans het dit nou so vertaal met en met hoofletters, die Heere het aan my gesê, en dan is die my in die hoofletter, en dis nou Jezus, want dis Jezus wat eindelijk hier aan die, aan die woord is in die vers, sê so ek wil vertel van die groot raadsbesluit, Die Heere het aan my gesê U is my soon En vandag het ek self u gegenereer Het ek ook gaan kyk na die woord genereer in die Hebreeuws wat van die woord Jalad afkom, Jalad, wat beteken om geboorte te skenk. Elke keer wanneer daar nou in ons Bijbel staan, dat iemand het geboorte geskenk aan die en die met geslagse gisters nou, dan is dit elke keer maar hier die woord wat, wat gebruik word Jalad. So, jy moet nou denk, jy moet bykie terug, denk nou aan hierdie groot raadsbesluit by die godheid dat daar een soon figuur moet wees. En, en jy moet nou saam met my denk, denk net een bykie logisch nou saam met my, Eerstens het God gesê, in die begin laat ons mense maak, na ons beeld en na ons gelijkenis. Man en vrou het hy hulle geskapen. So die mens, Adam en Eva, is na die beeld van God geskapen. So die heel eerste begrip wat by jou nat, na vooring moet kom is die van man en vrou wat moeilike soort van begrippe is binnen in die godheid omdat ons nie altyd dink in terme van manlik en vroulik en so wanneer ons nou aan god dink Maar God wil ons mis nou ook nie die mekaar maak nie. Ek het net die ander dag na iemand geluister wat die dinge my probeer verduidelik het, het, kom ek achter dat die persoon, as ek nou kyk na die goed wat hy gedoen het, hoe hy probeer verduidelik het, het lyk nie wat sin maak nie. Nou baie mense probeer iets verduidelik wat hy self nie mooi verstaan het, nou dan kom jy dit achter. God wil ons nie die mekaar maak nie, hy wil nie he, ons denken moet soos sê nou maar iemand het bezig is om te verf op a, op een doek en die kleren vloeien in mekaar, maar hy wil nie eindelijk gehad het dat die kleren in mekaar moet vloeien, dat hy moet uitstaan en die verskillende kleren kan sien. God wil nie he, dat ons gedachtes moet soos mekaar vloei dat daar nie duidelijke, sichtbare grense is, dat ons dinge kan sien he. So, ek moet jou bykie leie in jou denken, so, jy denk dan, aan God die Vader, jy kan toch nie praat van een vader en een soon, as daar nie een vrouwelike figuur is, nie. hoe zou so dit nou logies, verstaanbaar wees? Want God wil ons nou nie door mekaar maak nie, hy weet mis, ons ons as mense, en as ons nou as een man en een vrou een kind het, dan betekent dit mos daar as een figuur en een vrouwelike figuur en daarom is daar een kind. So ek kom, ek help jou maar net so'n bykie, want daar, ons het ons nou die drie eenheid, drie persoene, één Godheid, Vader, Seon en Heilige Gees. Nou, ons het die baie moeilikheid of moeite om te denk aan Vader nie, Ons het ook nie baie moeite as ons dink aan sien nie. Maar as dit nou kom by die heilige gees, dan weet ons nie eindelijk rechtig in wat er termen ons nou moet dink, behalwe dat dit nou gees is nie. Maar ek wil jou net bykie help daar, dat die woord gees is een vrouwelike woord. Roeg Vrouwelike woord Ek hoop dit die helpe bykie is Ek dit nou noem So Jezus sê ek wil vir julle Hier in Psalm 2 Vers 7 Ek wil julle van hierdie groot Raadsplan Van God vertel Nou ons moet onthou, God werk altyd volgens sy raadsplan Hy het nie een plan A en een plan B soos wat mens in die mag ek was in die Weerwacht op 'n stadium betrokken by die opstel van die soort van plannen En dan moet jy een plan A hee en jy moet 'n plan B hee en dan moet jy ook nog een plan C hee so as plan A nou om een of ander rede nie kan uitwerk nie, dan moet jy kan terugval op plan B en as plan B ook nie helemaal wil vlot nie, dan moet jy kan terugval op plan C dit het baie werk gekost ons moest in die aande waie baie lang uur sê tot in die oogheid ek het soos Kyns oorkant een uh, brug het hier gesit een aand so terwijl ons sien hy is al lang al vast in die slaap oor die lang dag wat ons het en tegen die aand begin jy met hierdie soort van beplanning wat net doodgewin alles uit jou uitdraai neer omtrend maar dit nou daar gelaat God het net een plan En hy is in beheer van sy raadsplan En as jy nou mooi wekie weet, daarna kyk na die 7e vers Ek wil vertel van die besluit, die raadsplan Die Heere het aan my gesê, u is my soon Vandag het ek self u gegenereer Daar het dus een seun in die Godheid ontstaan in Godse raadsplan. Mensen, ek wil hee, jy, jy moet mooi daar aan en denk. Dit is die rechtig, dit is die kern van die ganse skrif, is die seun. Jezus Christus. Dis waar dit alles gaan. God het nie eindelijk een ander plan vir ons as mens as sy soon. Jezus nie. En omdat die rede het Jezus dit ook vir ons gesê, hy het gesê, ek is die weg en ek is die waarheid en ek is die lewe en niemand kom na die vader behalwe door my nie. Want dit is waar oor dit gaan, is ek en jy moet weer terugkom by ons vader. Dit waarom daar een verhaal is wat Jezus vertel het van een verlore sien. Dit is maar ek en jy. En ons moet terugkeer na En ons moet terugkeer na die vader want ons het verloor geraak daar van die dag van adam af. Daar had ons samendom alles verloor, en dwaal ons nou eindelik rond soos die verloore sien rond geswerf het. Tot het hy eind, besluit het ek sal terug gaan na my vader toe en die vader om om hel sê, en vir hom koninklijke behandeling gegeet, mense, want dis wat ons gaan kry. Maar die raadsplan is Jezus. Daar is Jesus. nie een ander plan nie. God het nie een tweede plan nie. Dis die plan. Zy raadsplan is Jezus Christus, die Seen van God. hier die gedachte word later opgeneem in die Nieuwe Testament en as jy nou aantekeningen maak dan volgende vers waarna ons kyk is Handelingen 13 Handelingen 13 in Dit is eindelijk vers 33 Maar ek sal so begin By vers 32 Handelingen 13 En ons bring jylle die goeie tyding Van die belofte wat aan die vaders gedoen is dat God dit aan ons Hulle kinders vervul het door Jezus op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my soon, vandag het ek U gegenereer. En dat U om opgewek het uit die dode, So ek, ek hoop jy sien hoe die skrywer, Likas, wat handelinge geskryf het, ons gedagtes weer teg neem na besalm 2. En ek wil nie, wil nie te haastig oor daar die verse gaan nie, want daar is dinge wat die mens moet vastgeleekre in jou denken, namelijk dat Likas wat hier skryf, weet dat hier die aanhaling, U is my sên, vandag het ek U gegenereer, kom uit Pesalem 2 uit. En ons het na net Pesalem 2 gelees. So ons het die selfde bybel as wat Likas van geweet het. Want as baie mense wat so in verwarring gebring word dier moderne denke in die theologie oor die inspirasie van die skrif en wie het wat geskryf en As dit nou rechtig so, was daar so'n persoon en so meer Kijk met hoeveel selfvertrouwe skryf Likas hier en hy verwijs na psalm 2 Hy skryf dit so Hy sê soos daar ook in die tweede psalm Geskrywe is U is my soon Vandag het ek u gegeneer. Ek wil hy moet Dan ook daarby verstaan nou Wat er vertrouwe het hy in die woord dat die woord so letterlik so kan anhaal, oor die invervulling gaan van die skrif, die hele ganse skrif gaan in Christus invervulling, want hy is die woord, soos wat Johannes dit sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees gewaard, en het onder ons kom woon, want dit is Godse raadsplan is Jezus daar is nie een ander plan nie daar is nie een ander oplossing nie as ons dus soek na iets anders as na Jezus dan is jy wat jy dan doen is alles te vergeef, so beteken eindelijk niks so dit moet jou focuspunt en ons focuspunt bly is Godse raadsplan, is Jezus. En dan bly ek na Hebreers, toe Hebreers 1 vers 5, sê nou jou bybel het of aantekeningen maak, dan is die volgende vers, is Hebreërs. Hebreërs 1 vers 5 Want dan wie van die engele het hy ooit gesê: U is my seun. Vandag het ek u gegeneer. En weer ek wil vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wereld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Soal is Jezus nou die Seun, is dit nog altijd deel van die drie enige God. In en die engele, Anbid om, want hy is nie een engel nie, hy is God, hy is die skeper. In en dier en tot hom is alle dinge. En niks het ontstaan sonder hom nie. Zo alles hy die soon, hy bly die skipper. Dit is waar die mysterie le, die hele mysterie en ook die hele vrouwelike figuur wat in die gees van die heren opge, opgenem is, in die woord roog, wat gees beteken. Ik wil nie nou vir jou die ander betekenis ook geen, want ek wil nie aan gedagtes nou wegtrek van dit waarmee ons bezig is, ons hier by Godse raadsplan wat die mens moet verstaan, en dat dit Jezus is daar is nie een ander oplossing nie daarom sien jy ook hier die herhaalde verweisings na hier die raadsplan van God ook dan in Hebreërs 5 vers 5 so het Christus ook homself nie verheerlik om hoogpriester te word nie, maar hy het om verheerlik, dit al al twee in hoofletters, hy het om verheerlik, dit wil sê, dit is die vader wat die soon verheerlik, wat vir hom gesê het, u is my soon, vandag het ek u gegenereer, Nou is daar die interessante, die volgende vers, na die volgende vers daarna, sê soos hy ook op een ander plek sê, U is priester, verewig volgens die orde van Melchizedek. Nou God praat van Melchizedek en hy noem om U met die hoofletter. U is priester verewig volgens die orde van Melchizedek nou mense abraham die eerste geloofige mens met wie God nou een pad geloop het en die verbond aangegaan het en in ek vir hom beloof het dat sy nageslag een land sal beerwe wat hy met het eed aan hulle beloof het die land wat oorloop van welke neuning land Israel en toe Abraham daar aankom toe ontmoet hy van Melchizedek en mys Melchizedek word beskryf uit geen beginheid, geen einde nie is eindelijk niemand iemand anders wat hy daar ontmoet het as vir Jezus nie Godse raadsplan Mense is vol mysterie, vol mystiek Maar dit maak een mense opgewonde as jy, Hoe meer jy dink hoe meer jy Bijvoeg van die waarhede Hoe meer word jy in jouself Opgewonde oor dit wat God met ons in gedachte het Maar alles begin By Jezus is nie ander oplossing nie en daarom soos die ark die daar van noog die oplossing was en dat jy binne in die ark moes inklim om geret te word net so moet ek en jy in Christus wees en ons moet hy begrip aan vasthou, al verstaan jy dit nie hou net met alles wat in jou is daar aan vas. Jou redding leen op een ander plek as in die raadsplan van God namelijk Christus nie. So ek gaan jou nou verder, bykie verder neem, na die feestheers toe, so as jy rondblaai in die skrif As jy saam blaai Neem ek jy na jy 3 En ek gaan Sommers so Biekie lees vanaf vers 8 Mens moet gewoonlik Nie net 1 vers Op slag lees nie, want Dan Misse mens die Die context, kry nie die, die context waarin het geskryf is mooi by mekaar nie. Paulus kryf hier die, vanaf die 8e vers in die Vesers 2, hy sê aan my, die geringste van al die heiliges is hier die genade gegee om onder die heidene wil die nie jode, die evangelie van die onnaspeerlijke reikdom van Christus te verkondig. Sien hy nou die, die onnaspeurlike die, die evangelie van die onnaspeurlike reikdom van Christus. En vir allemaal aan die licht te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeuwe af verborgen was in God wat alles geskapen het door Jezus Christus so nou door die gemeente Nou die gemeente is die lichaam van Christus Want dis God Sy raadsplan Hy het nie een ander plan nie Dis ook om die gemeente Die lichaam van Christus genoem word Waarvan Jezus die hoofd is En ek en jy is die lede soos die hand en die voet en die oog en die oor en so meer en so meer. So nou dier die gemeente aan die overhede en machte jy moet mooi luister wat hier so staan die gemeente doen iets die kerk so dat nou dier die gemeente aan die overhede en machte in die himmele die menigvuldige weisheid van God bekend gemaakt kan word. Mensen selfs, die engele weet nie, wat die kerk weet nie. Hulle wil graag inzicht te kry, dis waar die woord van god verkondig word in waarheid sal daar altyd engele ook wees omdat hulle begeerig is om insig te kry in die raadsplan van god en god openbaar dit aan die gemeente Daarom roep hy Mense en Leile op Russele toe Om Hier die onaspeerlijke Rijkdom Te verkondig So lees wie daar die Tiende vers, so dat nou Deur die gemeente aan die Overhede en machte in die Himmelde en weet jy, die en van en machte in die jumele, die menigvuldige weisheid van God bekend gemaakt kan word. Volgens die eeuwige voorneme, dis wat ons dan nou daar in die woord besluit, in Pesalong 2 vers 7, dis die soort begrip, volgens die eeuwige voorneme, wat hy opgevat het in Christus Jezus onze Heere. Jezus Christus is die antwoord, mense, daar is nie een ander antwoord nie, daar is nie ander raad nie, daar is nie een ander veilige hawe nie, daar is geen ander manier, hoe ek en jou veilig gaan wees, as ons nie in Christus is nie. Buitenom, is daar geen redding en geel hoop nie. So volgens die eeuwige voorneme, wat hy opgevat het in Christus Jezus, onze Heere, en wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertrouwe dier geloof in hom, Daarom bid ek dat jylle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van jylle nie. Dit is jylle eer. En so om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Heere Jezus Christus van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het en dat hy aan jylle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterk te word, dier sy Gees in die innerlijke mens. Al hoe ek en jy rechtig versterk kan word, is in die innerlijke mens, al vergaan die uiterlijke mens, sê Paulus, dan word ek, na die innerlijke mens, dag na dag vernieuwe. Dit is net dier Godse woord, want, Die woord is nie iemand anders of iets anders as Jezus nie. En ek en jy word versterk dier hom. So Christus dier die geloof in jylle harte kan woon. Dis moos wat ek en jy wil hee. Nee, ons praat dikwels daarvan. Dis een algemeene soort van beskrywing dat een mens graag sal wil sê, dat Jezus in ons hart woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, is die liefde van God, dit is Godse liefde. Dis is die liefde wat ek en jy tegen mekaar ook as mede, broer en suster, as deel van die liggaam van Christus vir mekaar red neem. Vir mekaar omgee. gewortel en gegrond in die liefde. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp Wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, waar die kennis oortref, sodat dat jy daar vervul kan word, tot al die volheid van God. En ek roep jou aandag, koop jou antennas, staan reg op, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jy, nou kom ek praat nou met, met jou, nee, so dat jy vervol kan word, tot al die volheid van God, die totale volle volheid, as ek dit nou so kan stel, die volle volheid, van God, moet in jou woon. My weet die Bijbel sê, want in hom, in Jezus, woon die volheid, van die Godheid, lichaamlik. En dis die wens, dis die gebed, van Paulus, die sy, kom hy sy knee, buig, en hy sê om hierdie rede buig ek by knie voor die vader van ons Heere Jezus so dat ek en jy tot hierdie volheid van die Godheid sal kom dis hy gebed want God het nie een ander raadsplan vir ons nie As die feit dat ons aan Jezus gelijkvormig moet word en as dit so is, dan sal ons dit ervaar wat Paulus hiervoor bid, so dat vervul kan word tot al die volheid van God. en dan lees ek die laaste gedeelte in Ephesius hoofdstuk 4 en daarmee gaan ek sluit en daarmee groet en hy het sommige gegeen as apostels en ander as profete en ander as evangeliste anders as herders en leraars om die heilige stueteris vir die dienswerk tot opbou van die lichaam van Christus die opbou van die lichaam van Christus, want dis Godse raadsplan totdat ons amal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seen van God tot die volwasse man tot die mate van die volle groote van Christus Ek en jy moet verstaan dat God het net een raadsplan en dis sy Seun, Jezus Christus. En ons moet opgebouw word tot die volle mate, die volle volwassenheid, dat ons hier nog kinderswees sal blij nie, maar tot volwassenheid sal kom, maar dis alles baie vast te spuise, wat moet sal moet inneem om dit mooi alles te verstaan daarom hoop ek dat dit vir jou iets beteken het uh, in so, van soe mate dat jy weer sal wil inskakel en by die volgende keer weer luister Saderig met jy 1037 en dis nie 7 uur nie en Nou ja, daarmee gaan ek jou nou groet Tot die volgende keer Sê ek shalom En een mooi rustige aand Voor jou oor, baie lief vir jou Vrede